وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا ما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب Ma jafi man lam yaqna' halfi billah Bab Penjelasan Tentang seseorang yang tidak merasa puas Dengan Bersumpah Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bab ini Syekhul Islam Rahimahullahu ta'ala Hendak menjelaskan kepada kita Min tamami tauhid Wa min kamalihi Termasuk dari kesempurnaan Tauhid seseorang Bahwa dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya. Naam dan dia tidak bersumpah dengan selain Allah dari makhluk telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya bahawa ini termasuk kekufuran Al-Kufru'l-Asgar wa-Syirkul-Asgar namun apabila seorang yang bersumpah itu menyebutkan nama makhluk dan bersumpah dengannya dan meyakini kemuliaan dan keagungannya maka bisa menjerumuskan dia dalam syirik akbar seorang mukmin adalah seorang yang tidak dia bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan sifat-sifatnya dan apabila dia bersumpah maka dia bersumpah dengan sidik dengan kejujurannya dan senantiasa menunaikan apa yang telah dia janjikan itu Kata Allah subhanahu wa taala, "Wa aufu biahdillah dan hendaklah kalian menyempurnakan, menunaikan perjanjian kalian terhadap Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan janjinya." Terlebih tak kalah mereka berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membelikan pujian. Kepada mereka-mereka yang jujur. Dalam ikrar janji mereka terhadap Allah. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasan yang mulia disebabkan karena dia telah menepati janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila. Di antara kaum mu'minin Ada orang-orang yang mereka jujur Terhadap apa yang telah mereka Janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat Allah azza wa jalla ini berkenaan Turunnya Dengan kisah terbunuhnya Paman Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'an yaitu Anas ibn al -Nadr. yang tak kalah dia merasakan kesedihan sebab tidak sempat mengikuti peperangan yang pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa dalam perang badar yang mencatat kemenangan bagi kaum muslimin dan dia merasakan sangat menyesal dengan itu. Merasakan kesedihan. Sangat ingin dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka dia pun berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Demi Allah jika. Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mempertemukanku Dengan satu peperangan Di masa yang berikutnya La yara yannallahu ma, asma ma asna' Nisya Allah subhanahu wa ta'ala Akan Melihat Apa yang akan aku lakukan Apa yang akan aku perbuat Dan ini merupakan Pernyataan sumpahnya janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ternyata dia pun mendapati perang Uhud di mana dia bersama kaum muslimin bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan pertempuran melawan kaum musyrikin menyebabkan kekalahan di pihak kaum muslimin sebabkan karena sebagian mereka tidak mematuhi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terjadilah apa yang terjadi melihat keadaan yang kucar-kacir seperti itu maka Anas bin Nadhar radhiyallahu taala anhu pun mengatakan sambil beliau berdoa kepada Allah ya Allah sesungguhnya aku Meminta uzur kepadamu terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah. Dari apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin. Dalam membantai kaum muslimin. Lalu kemudian. Beliau. Berjalan. Dan berlari menuju, menuju Uhud. Dan sempat bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Lalu dia mengatakan. Wahai Sa'ad bin Mu'ad. Wallah. Inni la'ajidu rihal jannati dunah Uhud. Sesungguhnya aku mencium ada bau syurga. Yang ada di bawah kaki gunung Uhud. Maka dia pun terus berlari dan berlari. Bertempur melawan kaum musyrikin. Dan beliau menebas sana sini. Dan beliau pun mendapatkan berbagai macam tebasan. Pedang, tombak, panah. Sehingga setelah demikian banyak tebasan tersebut maka beliau pun tersungkur kurang lebih 80 tusukan yang menyebabkan beliau tidak dikenal oleh seorang pun dari sahabat Rasulullah alaihi wasallam yang mengenalnya adalah saudara perempuannya tak melihat jari Sa'ad bin Az jari Anas bin Nador nah maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan firman-nya berkenaan tentang Anas ibnu Abi Waqqas dan yang semisal mereka. Ini merupakan salah satu misal di antara kejujuran yang dimiliki oleh para Sahabah. Ridwan Allahi alaihi majmouin. Tatkala mereka telah berjanji dan mereka telah bersumpah maka mereka Berusaha untuk menunaikan janjinya tersebut Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada satu kisah Yang juga Di dalamnya Terdapat celahan terhadap sebagian dari kalangan para sahabah Ridwanullahi alaihim ajufa'in Kisah yang masyhur. Bahkan dijadikan sebagai cerita anak-anak Yang dikenal dengan Kisah Celaka Ta'labah Ta'labah bin Hatib al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Seorang sahabi Bahkan ikut dalam perang badar Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Dalam biografinya Ibn Hibban dalam sikatnya dan yang lainnya dari kalangan para ulama menyebutkan bahawa beliau adalah seorang sahabi minashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam perang badar yang merupakan suatu kemuliaan bahkan allah swt telah mengetahui hati-hati mereka yang ikut dalam perang badar dan Allah menyatakan Kerjakan apa yang kalian inginkan Maka sungguh Aku telah mengampuni kalian Namun ada kisah Yang Menyudutkan Fa'labah bin Hatib al-Ansari Di mana sebagian mereka meriwayatkan Tentang kisah Fa'labah ini Nah Bahwa terhadap Sa'lab bin Hatib, Al Ansari radhiyallahu taala anhu inilah diturunkannya firman Allah subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Taubah. Peminum man gahad Allah, la in aatana min fadlihi, lana ced qanna, lana punanna min salihin. Fala maa aatahum Allah min fadlihi, bakhiluh bihi, wa taolla wahum aridun. Di antara mereka, yakni di antara orang-orang munafikin, ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kami diberikan rezeki oleh Allah, kami akan bersedekah dan kami akan termasuk di kalangan orang-orang saleh. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada mereka rezeki, mereka jadi bakhil. Lalu mereka berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebahagian dari para mufassirin Seperti Al-Imamu Al Tabari. Al-Imamu Tabari. Menyebutkan salah satu. Yang menisbahkan sebab turunnya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Al-Tabari meriwayatkan Ibn Abi Hatim. Juga meriwayatkan hadith ini. Dalam Al-Mu'jamul Al Kabir Juga meradikan hadis ini Yang hadis ini berasal Dari Jalan Mu'an Ibn Rifahah Dari Ali bin Yazid Al-Alhani Dari Abu Abdul Rahman Al-Qasim bin Abdul Rahman Dari Abu Umam Al-Bahili Abu Umam Al-Bahili menceritakan Bahawa Fa'laba bin Hatib Al-Ansari Dahulu seorang yang miskin Lalu satu ketika dia selalu datang kepada Rasulullah SAW Memohon kepada Allah Meminta kepada beliau agar Beliau mendoakan kepada Allah SWT Agar Allah memberikan kepadanya harta Memberikan kepadanya rezeki Kata Rasulullah SAW wahai bah, Untuk apa? Apa yang kamu miliki? Ya Dari harta yang sedikit itu lebih baik Yang penting kamu bersyukur kepada Allah Daripada kamu diberikan harta yang banyak Namun Jangan sampai kamu kufur Terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia terus mendesak Dan mengatakan dia ya Rasulullah Wallah Apabila Allah memberikan padaku rezeki Aku akan bersadaqah Dan aku akan menjadi orang yang saleh. Maka setelah berulang-ulang Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun Mendoakan fa'alabah Agar diberikan rezeki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lama kemudian dia pun mendapatkan beberapa ekor kambing. Lalu dia mulailah beternak. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulnya Wasallam dalam rewet tersebut. Sehingga perkembang biakan dari hewan ternak yang dimiliki oleh sa'alabah demikian pesatnya. Mengalahkan ternak-ternak yang dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam rewet itu berkembang biaknya kambing milik tak seperti berkembang biaknya cacing sangat cepat sekali maka kemudian tak kala, dia telah memiliki kambing yang sangat banyak hingga satu lapangan itu sudah full yang ada di kota Madinah maka tidak mampu lagi menampung lapangan yang ada di Madinah saking banyaknya maka dia pun pindah ke lembah nah maka semua kambingnya dipindahkan ke lembah Karena sana lebih luas Dia pun mulai menjauhi kota Madinah Walhasil setelah dia pindah ke lembah Maka dia tidak sholat secara berjamaah Kecuali sholatul zuhur Wa sholatul asrah Nah yang lainnya sudah ditinggalkan Lalu kemudian Semakin lama Semakin berkembang pula kambingnya tersebut Yang menyebabkan Lembah itu pun tidak mampu Maka dicari lembah yang lain Akhirnya dia tidak mengerjakan sholat secara berjamaah bahkan solat Jumat pun telah dia tinggalkan. Nah orang-orang datang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal Sa'labah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah. Celaka Sa'labah, celaka Sa'labah." Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya yang memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka membayar sedekah khud min abwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha ambil lah dari harta mereka bersedekah yang mensucikan mereka maka tadkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin maka di antara mereka ada dua orang diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mendatangi ta'labah dan untuk mendatangi seseorang dari banu sulaim Berangkatlah kedua orang ini sebagai utusan Rasulullah SAW. Tiba ke tempat Saadah, maka keduanya pun mengatakan, wahai Saadah, kami adalah utusan dari Rasulullah SAW. Ini tanda buktinya. Dan kami diperintahkan untuk datang kepadamu agar engkau mengeluarkan sodakah dari harta yang engkau miliki. apa kata Saadah? Ma hadhi illa al jizya. Maa hadzihi illa ukhtul Ini adalah upeti, pajak. Ya. Tidaklah ini melainkan ini adalah saudaranya pajak. Kalau begitu, kalian pergi dulu. Saya masih memikirkan apakah saya akan berikan nanti itu Kalian pergi dulu. Kalau kalian telah selesai memungut uh, sedekah tersebut, maka kembali lagi ke saya. Maka berangkatlah kedua orang ini ke seorang dari Bani Sulaim? Tatkala mereka datang ke Bani Sulaim, Ternyata seorang dari Banusulaim ini, tatkala mendengarkan itu dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun berusaha mencari untanya yang paling baik, yang paling gemuk, dan yang paling berisi, ya, paling segar, umurnya yang paling pantas, lalu diserahkan pada utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, bukan ini yang kami inginkan, ya, cukup yang pertengahan saja, jangan yang terlalu bagus. Kata seorang dari Buna Sulaim ini Tidak, saya telah ikhlas Saya merasa tenang Ya. Tadkala saya memberikan ini Untuk Rasulullah SAW Maka berangkatlah Dan keduanya pun Mengambil sodaka milik Seorang dari Buna Sulaim tersebut Kembali ke Fa'alabah Tadkala datang ke Fa'alabah Itu lagi yang dia katakan Ma hadihi illa jizya Wa ma hadihi illa uhtul jizya Ini ada upetih Ya, Tidaklah ini, melainkan ini adalah saudaranya upeti. Nah, kalau begitu, kalian pergi dulu. Kalian pulang sampai saya punya keputusan. Akhirnya, pulanglah utusan Rasulullah SAW ini. Dalam keadaan ta'labah belum mengeluarkan sadaqah. Maka, sampailah kedua utusan ini kepada Rasulullah SAW. Belum sempat keduanya mengabarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sudah mengatakan, Ya wajah ta'laba, celaka ta'laba. Ta nah, adapun terhadap seorang dari Banul Sulaim, beliau memberikan pujian dan beliau mendoakan barakah kepadanya. Walhasil, keduanya pun menceritakan apa yang dikerjakan oleh ta'laba ta dan apa e, tindakan dia terhadap kedua utusan tersebut. Maka kecewalah Rasulullah alaihi as-salatu wa lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang Perial Thalabah. Dalam keadaan kecewa Rasulullah dan beliau marah. sambil mencaci uh, malah uh, mengatakan pada Thalabah ya waihah ala ya waihah ala Ada seseorang di dekat Nabi alaihi sallam yang itu adalah kerabatnya Thalabah. Mendengarkan itu dia pun pergi ya, ke tempat Thalabah dan mengabarkan itu kepada Thalabah. Waihah ala telah diturunkan padamu Al-Quran Yang menjelaskan tentang perbuatanmu Bertobat oleh Ta'alabah Cepatlah engkau bertemu Rasulullah A.S. sebelum terlambat Dan serahkan sadaqahmu Maka dalam keadaan ketakutan Ta'alabah Mengambil sadaqah dari hartanya Lalu dia datang menemui Rasulullah A.S. Tatkala dia datang menemui Rasulullah A.S maka Rasulullah mengatakan innallaha mana mani an akhbala sadaqatak Allah Subhanahu wa taala telah melarangku untuk mengambil sedekah darimu saya tidak akan menerimanya maka tidak diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sedekahnya di masa Rasulullah s.a.w hidup meninggal Rasulullah datang khilafah Abu Bakar Siddiq maka dia berusaha mendekati Abu Bakar Siddiq agar mau menerima sedekahnya kata Abu Bakar Siddiq Sedekah yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW Saya pun tidak mau menerima Tidak diterima. Meninggal Abu Bakr sedik Iba zaman Umar Al-Khattab Demikian pula Kata Umar Sedekah yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW Dan Abu Bakr Saya pun tidak akan menerimanya Meninggal Umar Al-Khattab Datang zaman Uthman Ibn Affan Dan beliau juga tidak menerima sedekah Dari Abu Bak uh, dari Ta'labah bin Hatib Al-Ansari Tersebut Lalu kemudian meninggallah Ba'labah di zaman khilafah Uthman Ibn Affan. Riwayat ini masyur sekali dan menyebutkan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Namun riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Bahkan Al-Haythami dalam majma' Zawaid zawait Tad kala menyebutkan riwayat ini beliau mengatakan di dalam sanatnya terdapat seorang perawi. Ali bin Yazid Al-Alhani. Dan dia adalah seorang perawi yang metruk, yang ditinggalkan riwayatnya. Di Demikian pula Ibn Hazm, rahimahullah taala, dalam kitabnya Al-Buhulla, mengatakan hadis ini adalah hadis yang batal. Nah, Al-Qurtubi memberikan isyarah dalam tafsirnya, tak beliau menyebutkan doa ini dan menyebutkan pula pendapat para ulama yang mengatakan bahawa ayat tersebut turun berkenan tentang orang-orang munafikin, bukan tentang fa'alabah lalu beliau mengatakan wa hadza aula ini lebih utama ya menjadi sesuatu yang benar bukan berkenaan tentang seorang sahabi Sa'labah bin Hatib Naam Al-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut amman hum man ahadallah Naam famin hum ahadallah la in atana min fadlihi Ayat ini tidak berkenaan tentang qalabah bin hatib akan tetapi ayat ini turunkan oleh Allah Subhanahu berkenaan tentang orang-orang munafikin maka ikhwani fillah azakumullah kita berhati-hati dengan adanya kisah-kisah yang mendiskreditkan yang merendahkan status dan kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain an kutaila dari kutaila anna yahudiyan ها ثاني يا اخوان ها عن Dari Abdullah هكذا Umar عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى bersabda La تحلفوا بآبائكم jangan kalian bersumpah dengan nama Orang tua, orang tua kalian Hama bapak kalian Hama ibu kalian Demi ayahku, demi ibuku Ya Yang demikian ini tidak diperbolehkan Sumpah itu hanya diperbolehkan Dengan nama Allah Atau dengan sifat-sifatnya Ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya dari makhluknya, watin, wat zaitun, wat turisin, wat duha, walail idah saja dan seterusnya dari sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Allah Wajjal tak kalau bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya menunjukkan kemuliaan yang ada pada makhluk tersebut sehingga Allah Subhanahu Wataala menyebutkan. Makhluk itu. Man hulifalahu billahi fal yusaddik. Barang siapa yang disumpahkan kebarannya dengan nama Allah, maka hendaklah dia membenarkan. Ya. Berbaik sangka. Membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu. Selama tidak ada kerain, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia berdusta, maka kita berbaik sangka, ya, kita benarkan. Apalagi tak kala tidak ada bayinah, tidak ada bukti yang diminta adalah sumpah. Nah, maka sumpah di dalam hukum ketakala terjadi pertikaian sumah termasuk hujjah yang bisa dijadikan sebagai taman dalam membenarkan orang yang bersumpah tersebut selama dari yang menuduh tidak mendatangkan bukti, tidak mendatangkan bayyinah. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu hendaklah dia membenarkan. Wa man hulifa dan barang siapa yang disumpahkan badannya karena dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha sekali lagi ini kalau dalam hal tidak ada bukti tidak ada karaik wamal lam yar dofa leisa minallah barangsiapa yang tidak riba maka dia bukan berasal dari ketuatan kepada Allah subhanahu wataala ini dalam hal ya seseorang bersumpah yang tidak ada karain yang menunjukkan kedustaannya dan tidak ada bayinah tidak ada bukti maka tidaklah yang dibutuhkan dalam pertikaian yang terjadi kecuali sumpah maka apabila dia telah bersumpah sudah kita terima antara dia dusta ataukah dia jujur nusallimu ilallah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ya Yang jelas demikianlah Dalam permasalahan hukum Dalam hal persengketaan Ketika terjadi hilaf, husum, pertengkaran Misalnya Tentang satu barang Yang satu mengatakan itu adalah milik dia Yang satu yang mengatakan Nah Tidak, ini adalah milik saya Nah Sementara Barang itu ada di tangan si A Si A mengklaim itu adalah miliknya B mengatakan itu adalah miliknya Nah Dalam hal ini asal hukumnya Barang itu bersama Atau milik dari seorang Yang memegangnya Itu asalnya Nah sehingga Yang menuduh si B Dan yang dituduh Adalah si A Maka dalam hal ini Ketika terjadi khusum seperti ini maka yang harus diterapkan yang pertama terlebih dahulu adalah al-bayyinah iqamatul bayyinah menegakkan hujah bukti. Dan kalau si B mengklaim itu adalah miliknya, apa buktinya? Apa alasannya? Kalau dia memiliki bukti-bukti yang konkret yang kuat maka yang dimenangkan adalah yang memiliki bukti. Namun kalau dia tidak memiliki bayyinah Maka tidak ada lagi keputusan yang kecuali bagi yang memegang barang tersebut harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu adalah miliknya. Maka apabila dia telah bersumpah dan tidak ada bagiina al kaulu kaulul halif, maka diserahkan pada yang bersumpah tersebut bahwa itu adalah miliknya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan manholifalau bila, foliar do. Barangsiapa yang telah dijadikan sumpah kepadanya maka hendaklah dia riba. Nah, rawah hubnu majah, bisan dari Hasan. Dibuat majah dengan sanad yang Hasan dan disahifkan oleh Al Albani, rahimahullah taala. Alhasil hadis ini yang menjadi syahid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bersumpah dengan ayah dengan ibu dengan nenek moyang dan selain nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat sifatnya nya Allahu 'alam bisawabtu. Tillahauna ayukhan. Tafaddalu hafizakumullah.